2.2. Concluzii, adică concluziile părții a doua din această carte. Concluzii referitoare la teologia mistică a Sfinților Părinți discutați aici. Cercetarea textuală a scrierilor patristici a demonstrat o bogată explicitare a teologiei slavei la Sfinții Părinți analiza și o continuitate evidentă a experienței slave în Biserică de-a lungul secolului. Astfel, de la Dionisie, Reopagitul și până la Siluana Tonitul, vederea lui Dumnezeu a fost o realitate dumnezească persoană prin rangă a Părinților Bisericii pe care acești experietă și-au dezbătut-o în scrierele lor, adică din secolul I până în secolul 20, până în secolul 21. Acum găsim Sfinți Părinți care vorbesc despre vederea lui Dumnezeu. Dionisio Reopagitul vorbea despre vedere Dumnezeu ca despre organele prin care Dumnezeu ne sfințește viața, și despre lumina divină ca despre aceea care pătrunde în susine toate câte există. La el, vederea are un fundament sacramental-eclesial și în același timp experiențial-opneumatologic și precizează faptul că vederea extratică e singura cunoaștere de săvârșită a omului, pentru că e împărtășire de viața lui Dumnezeu. Grigoria Nisei vorbește despre un apofatism cu conținut ecstatic și nu filosofic, care pornește de la înțelegerea vizuții și a desfășuricării care experiențe nelimitate. Pentru el, a vedea pe Dumnezeu înseamnă a-L dori și mai mult și în același timp, a vedea pe Dumnezeu înseamnă să te lași condus, condus spre ceea ce El vrea să te îndrepte. Grigore, teologul, el iefează caracterul energetic al treimii, dar precizează că propria noastră condiție aceea de ființe create ne face ei să cuprindem slaba lui Dumnezeu. Vedem cele din jurul Lui Dumnezeu, le vedem pe cele din jurul Lui Dumnezeu și nu ființa Lui Dumnezeu, aceasta fiind marca generală a teologiei slavei la părinții biserici. Macar egipteanul accentuează, după potrivă simțirea interioră a Harului, cât și vederea Lui Dumnezeu, care înseamnă sălăjurile a Harului 3.000 noi. Pentru el, viața domnicească este o concretețe interioară, ca și căciunea pentru că hariologia macariană, care este centrată trinitar, vede ființa umană drept spațiul unde se produce restaurarea și îndumezerea omului. Respingând pe anomei Ioan angură de Aur exclude orice discutare a ființei Dumnezeu în termeni gnosiologici și arată că gnosiologia ortodoxă ca împărășirea de Harul Trăimii este eminamente soteriologică. La Augustin, la St. Augustin al Hiponei, rugăciunea și curăția asigură terenul interior al vederilor Dumnezeu și vederea luminii e prezentată de către el ca una care le descoperă de căderea interioară. Concluzia pe care am tras-o din teologia augustiniană e aceea că teologia slavei este la el de prins o Siru vorbește despre extasca, despre cea mai autentică și adâncă experiență domnicească, care este roda a rugăciunii curate și precizează că vederea dumnezească este certificarea personală a realității lui Dumnezeu și modul în care ne umplem de cea mai mare dragoste pentru el. Maxim Mărturisitorul vorbește despre vedere în cadrul soteriologii la el mântuirea fiind sinonimă cu dumnezeirea omului, care se dobândește pe măsura puterii duhovnicești a celui credincios. Vederea Dumnezească produce unificarea interioră a omului, dar ea nu reprezintă o noutate absolută în ontologia umană, ci e mai degrabă o recuperare a condiției originare a umanității. Pentru Ioan Damaschim, vederea e un dar al lui Dumnezeu care le întărește pe om și îl face cedățean a Raiului. Vederea e prezentată de el ca o înviere a sufletului, pe când în Dumnezeirea e frumusețea și curăția noastră interioară care ține de acoperirea noastră de slava lui Dumnezeu. Teognost recunoaște vederea ca pe o a vederii veșii și pune la baza vederii nepătimirea. Soterologia derivă la el din trăirea efectivă a Harului Dumnezeu, iar vederea lui Dumnezeu graduală pe măsura pătrunderii noastre de lui Dumnezeu. Grigorie Sinaitu vede raționalitatea adevărată a omului ca pe o consecință a, a curăției și a nestricăciunii, iar experierea slavei se face de către ființa omului integralitatea ei pentru el simțirea lui ține de normalitatea vieții domnicești a unui credincios ortodox și vede gnosologia ortodoxă ca pe un binare dumnezească între cunoașterea extatică, cunoașterea harică zilnică și neobosită muncă a înțelegerii vieții ortodoxe. Și pentru el, ca și menă te și maxim, sfințenia este o realitate personală și nu un standard general de viață. Grigorie Palama neagă orice cunoaștere plenară a lui Dumnezeu prin simțuri sau prin intelecție, poziționându-se pe cunoașterea extatică a znavului Dumnezeu. Cunoașterea epistemologică nu este pentru el decât o auxiliară în Dumnezeului și nu o parte fundamentală a ei. Pentru acesta, curăția este aceea care ne apropie de Dumnezeu și nu cultura, știința, tehnologia. În vederile extatice ni se arată diverse lucruri dumnezești, extazele sunt unice și personale și sunt pe măsura domnicească a celor care le au. Vasile de la Poiana Mărului vorbește, ca și Paise Velicicovschi, despre vederea în cadrul rugăciunii lui Isus, Pentru Vasile rugăciunea pregătește pentru vedere, pe când Paisia accentuează vederea în ecuația paternității domnice și a rugăciunii neîncetate. Siloani insistă pe cunoașterea Domnului prin Duhul și pe faptul că fără Harul lui Dumnezeu nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu și nu poți să conștientizezi ca adevărata demnitate umană e în Dumnezeirea. Cunoașterea Dumnezeu înseamnă a vedea pe Dumnezeu și această vedere ar trebui să fie o realitate cotidiană neîntreruptă pentru noi. Părinții Bisericii ultima frază a cărții Părinții biserici analizați de către noi au accentuat extrem de puternic experiența a Harului și vederea slavei trăimii și-au arătat când Dumnezeu pornește la vederea lui Dumnezeu și se sprijină pe ea. Și până aceea am terminat textul propriu zis al cărții noastre. Al treilea capitol intitulându-se traduceri patristice referitoare la teologia slavei. <coughs> Și unde avem uh, două predici, pe care le vom uh, edita în format uh, audio în două podcasturi separate. Vă mulțumim frumos și sperăm că am fost uh, prin cartea noastră cel care v-am. Uh, lămurit anumite lucruri, va luminat în anumite privințe cu harul lui Dumnezeu. Și astfel de aprofundări ne dorim să facem tot restul vieții noastre și invităm pe oricine vrea să facă teologie academică moriguros <coughs> să fie dopotrivă un om care să aprofundeze cărțile părinților și Scriptura și în același timp să fie un om duhovnicesc care înțelege prin curățirea sa de patim continuă tot acest demers teologic ca un demers soteriologic, mântuitor. Teologia trebuie făcută pentru mântuirea personală și pentru mântuirea altora, nu ca un gest ostentativ de e, e, Prezentare a, unui, a unui subiect teologic, ci teologia trebuie să fie respirația noastră de zi cu zi, trebuie să fie una cu viața noastră, aprofundând teologia pentru că vrem să ne mântuim noi și alții care citesc lucrurile noastre și ne ascultă predicile, cuvintele, articolele. Ăsta trebuie să fie scopul și dacă vrem să facem din viața teologică numai o idee carieristă în care ajungem profesori să facem să ajungem niște oameni care avem numai multe cărți și cam atâta tot dar distanța dintre cărți și noi e uluitoare ne înșelăm, mergem pe o, pe o premisă greșită din start teologia este pentru a ne curăți de patimi, simții părinți de scriptură, tradiția noastră sunt îndreptarele vieții noastre cei care ne ajută să aprofundăm și să gândim uh, uh, cât mai din ce în ce mai profund lucrurile și toate cărțile noastre trebuie să fie aprofundări aprofundări personale în folosul întregii biserici în folos eclesial în folosul întregii biserici și a celor din afara bisericii pentru că toți au nevoie de această hermeneutică teologie această diseminare, această e, aprofundare și e, adevărului și sădirea adevărului în, în inimile oamenilor. Toți au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu ca de aer. De aceea orice carte, orice predică, orice e, proiect teologic la nivel online și în viața noastră trebuie să vizeze folosul duhovnicesc al nostru și al celor care participă la proiectele noastre. Dumnezeu să ne întărească și să ne lumineze pe toți. Cum a lăsat milostivire acum și pururea și în vece vecilor la mine.